Ekonomiak loan, beunak jaunaren taldeak garapen bat espero dute, bereziki turismo eta ozean lab itxaso edo ekonomia urdinaren inguruko teknopolo bat sohtuz. Justuki, biarritz ozean itxaso museoa handituz, biarritzaren ekonomia urdinaren garatzeko asmoa dute. Hortarako dute museoaren izen aldatu, Musee de la Mer Aquarium de Biarritz izendatuz. Baina uzapesak aitortudun museoak espero baino ehun mila bisitari gutxiago ukan dituela. Horri aurre egiteko plan aurkeztuko dute ilabete baten buruan. Hola, iruruntabehogei mila bisitaritik, laueuntamag milara pasatzea espero dute. Halere, itxas musseoa, akitainako bigarren gune bisitatuena gelitzen da. Laruneko trainaren ondotik. Halada, venak jauna eta bere taldea azkarrasi dela. Izan ere, hauteskundeetan aipatutako egitasmoak gauzatzen ditu, eta bilanean hori frogatu nahi izan du. Gajailen aldetik bizikkretei toki giliago eginen da, Negrazgunean gertatzen diren autometaketen saiesteko azterketa bat hasia da. eta autobus lotura zerbitzu berri bat plantan emanen dute. Etxe bizitzen arloan bi.000etamazazpiko ehhunta behogeitamak biztegi eginen dituzte. Ahatik, dentsifikazio gehi egi ez dute egitekoa, biagittzeen hortasuna attxikitzeko gizan. Bizikalitate ari doak ionez, garbitasuna garatu, espalo eta bide zerbitzuna intzinkondua bikoiztu eta eskola publikoak aga berritzea bermatuko da. Demokrazia parte hartzailea bultzatzeko sei hauzo kontseilu sortuak izan dira eta herriko kontseilu bakots galdera baten helarazteko aukera izanen dute.